Ointxe ari gera trenkeltokira irizten, aber jende berria iritsi den, migrante berriak iritsi diren. Egunero egiten dugu bueltatxo hau, hemen renzere bertokira eta gero mugetara abiatuko gera. Hemen aurkitzen dugu iritsi berriak eta normalian mugan aurkitzen dugu ba, polizia frantzitzan bota egin ditu jendia. Peio Gutierrez, gaixa. Hemen zaitugu, donostia zinemaldian, e, alde batetik e, zinemira sailan, eta irizar sairako epaima ikide, e, autatua izan zara, eta bestetik ere, ba, zure aitaren azken dokumentala, e, orkesten egon asteburu e, honetan, lehen pasea izan zen larun batean, fase e, berezia izan zen, nola bizizan duzuzuk, uneura? Ba, emozioz betea ja san eh hau omenaldi gisa ulertu duguguk guk baita erez zinemaldiak ba a, handia zuen zinemaldiarekin eta eta zinemaldiak ba, ba, omenaldi moduko bat egin nahi izantzion eta zer Ba, ba, bere film azken filma ikuste, baina zer robeto, ez. Eh, eh ordun bai oso e, oso pozik, ba, oso ungigarria izantzen eta eta emozionalki e, potentea izan zen, baina oso oroitzapen onarekin oso oso, oso zehar onarekin, e, e, ba e, aretoa beteta zegon, ikusi izan publikoaren babesa erabatekoa zala eta eta eta oso pozik bai. <risa> dormi euh magie vous lavez chargé de sable et tout ça ici il y a un parce que même vous ici encore zure aitak eginduen lanari esker gizarteratzen eh, lagunduko du gaia eta eztabaida bat sortu ere sortu uzena hor cinearetuan eh, ere bai bai bai eh, filmaren helburu nagusia da E, ba, ba, azalera ematea, do, do, erakusta, jendari erakusta, e, gaur egun Euskal Herrian gertatzen den errealidade bat, ba, nola etorkinen etortzearekin batera Insti e, instituzioek e, ba, etorkin hauen beharrak ez galdeean gelditzen direnak erabat galduta. Haien e, ba, beharrak e, e, e, zindit, e, zin konpondu dituenez, edo konpotzen ez dituenez, herritarrak e, ba, nola espontaneoki harrera sare bat sortu duten, Eta, eta jende hauei e, laguntzeko pres jarri diren eta antolatu ba, ba, ba, alduten moduan, baino nola jende bai bo, Donostian Irunen be, baionan eta eta bueno, baita beste lurralda askotan bai, ba, nola al, tzen duten guzti, guzti hori egin. eta hori da astan pikat e, izkutuan gelditzen dela holako lan bat eta eta be, eta beharrezkoaan ba, lan hori azaleratzea. Marsongipejo utzi gozitugu lenean eta ahal bezain bat gozatzen ere haurtengo zinemaldietaz eskerrik asko eskerrik asko zu bai